Княжич Гектор, мов павич, розпускав перед князівною пишний хвіст своєї хвалькуватої галантності, а вона майже ображена нестримним потоком Гекторових солодких слів, розпитувала його про Італію і Неаполь. Княжич змалював їй рай, де вона буде богинею і володаркою. Він довів надії своє мистецтво проводити з дамою розмову так, що кожне його слово оберталося в гімн її вроді і її чарові. Та посеред цього гімну князівна вирвалась від нього і кинулася до Юлії, яку побачила поблизу. Вона пригорнула її до своїх грудей і засипала силою-селеною ласкавих слів. «Це моя люба сестра, найкраща, наймиліша Юлія», – вигукнула князівна, коли княжич Трохи спантеличений її втечею підійшов до них. Він подивився на Юлію таким довгим дивним поглядом, що вона спаленіла, опустила очі і несміливо обернулась до матері, яка стояла позад неї. Мила моя Юлія знову вигукнула, обіймаючи її князівна, і на очах у неї виступили сльози. «Князівно!» – стихо мовила «Бенсон, князівно, що з вами діється?» Гедвіга, не звертаючи уваги на Бенсон, обернулась до княжича, якого так вразила її поведінка, що в нього висох потік красномовства. Досі князівна була мовчазна, поважна і невдоволена, а тепер її враз опанувала якась нервова веселість. Нарешті надміру напнуті струни ослабли, і мелодії, що звучали з глибини її душі, стали м'якшими, лагіднішими, по дівочому ніжними. Тепер вона була ласкавіша, ніж звичайно, і здавалося, цілком зачарувала княжича. І ось почалися танці. Після кількох із них княжич попросив дозволу виконати неаполітанський національний танок, і скоро йому вдалося так пояснити його ідею танцюристам, що всі вони заходилися цілком пристойно танцювати новий танок і навіть віддавали його палкий, чутливий характер. Проте ніхто не вловив цей його характер так, як Гедвіга, що танцювала з княжичем. Вона звіліла повторити танок, а коли він знов скінчився, Схотіла затанцювати його втретє, незважаючи на застереження Бенсон, яка помітила, що її щоки підозріло зблідли. Мовляв, аж тепер їй танок має вдатися. Княжич був у захваті. Він літав по залі з Гедвігою, яка в кожному порусі була сама Грація. Під час однієї з безлічі фігур, що їх вимагав танок, княжич Палко притис до грудей свою вродливу даму, і тієї ж миті Гедвіга зомліла, повиснувши в нього на руках. Князь висловив думку, що гіршого порушення етикету на придворному бенкеті не можна собі навіть уявити. Виправдує його трохи лише те, що княжич приїхав з іншої країни.